Asta zboară, e un avion, este avionul meu. Și eram mândru să-i spun că zburam. Atunci a exclamat: Cum? Ai căzut din cer? Da, am zis modest. Aha, e tare caragios." Și micul prinț izbucnit într-un frumos hoho de râs care m-a iritat mult.